إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد نواصل قراءه شرحي الشيخ العربي حفظه الله تعالى من livro شرح السنه لتاوريت ام الامام البربرهاري رحمه الله كما نريد النقطه 21 كو اوثوري كاثم رحمه الله والايمان بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامه e thot gjithashtu për besimet e Islame tit është besimi në shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shefatin e të dërguarit te Allahu sallallahu alaihi wasallam për mëkatarët edhe gabimtarët <coughs> dhe gabimtarët në ditën e gjykimit wa al sirat edhe përkalimin bërugë, dhe më thënë urëm, vë ju kërëgjuhum min gjaufi gjëhënëm, dhe më thënë edhe se nëzirën më katartë prej mesit gjëhënëmit, dhe më thënë kërëbën uh, shafat për ta. Pas të ajë thotë, huë ma min nëbijin, illa walahu shafa'a, edhe së cili për nga merë ka shafat, O këdhalik, edhe gjithashtu, kanë së këdikun, së shuhada, së salihun, dhe më thënë të sinqertit, të shëhidat, edhe ata që bëjnë vefrat mila, dhe më thënë përgjësi, besimtarë, dhe kështu më radhë, wa lillahi ba'da dhalika të faddulun këthirun ala men jesha, edhe pas shëfate dhe, dhe më thënë Allah i ka mirësit madhe dhe dhënti ndaj kujt të dojaj walë khurru gjuminë në nëri ba'de mahtëra ku wasaru fahmen edhe dhe më than më katartë prej e, më wahidinve dhe dalin prej gjehenemit pasit të jenë bërë pasit të jenë bërë thinjilë dhe thot pasit të jenë djegë dhe <coughs> Kjo është fjalla autorit Rahimahullah. Sheikh Rabia Hafezahullah është të më thonë, këto fjallë të regojnë se prej besimeve në akide, që është të obligim të besohën është edhe besimin shafa'a, në ndërmjëtësimin pëngë amërit sallallahu aleyhi ve sellem. I cilin radh të par, i takon dë më thonë Pra besimin në ndërmjetësimin Në rratë të parë a i takon Pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Pasta i gjithashtu ka dhe Të tjerë të cilët ndërmjetësojnë Pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem I takon që fati maj madh I cili përndryshe quhet El meqamul mahmud Ose pozita e lavdishme Si që ka thonë Allahu subhanahu ta wa ta'ala Wa minën lejlifë të hegjët bihi Nafile të lëkë, asa e njëbë atë ke rabbu ke më thonën mahmuda, du më thonë natën falu, pra ngriju për të falë, na file, e, në mënyrë ose me më shpresë që Allahu të të, të të qojë në pozitën e lafdishme. Më thënë kjo është pozita e lafdishme të cilën Allahu ja ka premtu për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem edhe për këtë pozitë më thënë Allahu e ka urdhru për nga merin sallallahu aleyhi vësallem që të falenderoj Allahun të falet e, ma shumë se sa robrit tjere kështu me radhë për nga merin sallallahu aleyhi vësallem ka disa lojet shëfatit edhe kjo është vërtetun hadithe që janë sahiha edhe që janë mutavatire gjithashtu Pre aty në hadithëve është hadithi Jabir ibn Abdillahit, radhjallahu anhu, i cilë thotë se për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam ka than, u titu khamsen lem juqtahun na ahadun kabli, dhe më than muam janë dhanë pës gjera, të cilat nuk i ka pas as kush para meja. Nusirë të birrujbi mesirët e shahrin, dhe më thanë Allah umë kanë dihmu me frikë që ja futë armijgëve të mi një mui për para, dhe më thënë në larkësi, pra një muj hecje. Vëgjuhilet li e lë ardu mes gjithen vë të ahura, edhe e, toka më zhë dhe bëmë mu gjami dhe pastrim. Dhe më thënë, e, e, se cili vendi tokës është i përçtatë shumë për të falë, edhe se cili loj tokës është pastrues. Dhe më thënë, si që që jarohen regullat në fikë fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli do thon cilin njeri prej umetit tim kudo cta arrije namazin aty falet wa uhillat liyal maghanim wa lam tuhall li ahadin qabli edhe mos be lejuar preja lejuar e luftës c'nuk ka qenë lejuar per pejgamber te mparsem wa utitu as-safa'ah edhe ma sdhon sefati do thon edhe kjo st një veti daluese pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem ndaj pëngamer vetirë du më than është këtu shefati që është i veçantë për pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem se për ndryshë e thamë kanë shefate dhe bësimtar tjërë pëngamer tjërë në ratë të parë pas taj edhe bësimtar tjërë edhe e pes të athët u e kanën nëbiju ju bërëthu ila qaumihi khasëtën u e buithtu ila nësi amma edhe pë jan dërguar për popujt e tjera në veçantë kurse un jam dërguar për të gjithë njerëzimin. Ëh tjetër hadith prej këtyre haditheve të shumta që vërtetojnë se fatin është hadithi e Buhari-rës radhiyallahu anhu i cili thotë se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë se cili pejgamber pra vetëm për kthimin po e themin se cili pejgamber ka pasë një lutje e, e cila i është përgjigjur Dhe me thënë me të cilën e, janë lutë Kurse unë dua të arruaj lutjen time Që të kemë si shefat për umetin tim në akhirat Pre këtyn e hadithëve është dhe hadithi Abdullah ibn Amr ibn Asit Radiallahu an Huma E cili thëtë se e ka të gjufë nga merin Sallallahu aleyhi vësallam duke than Kur ta të gjani muezinin Pra duke thire zanin Thuni ashtu si që thëtë aj Pastaj dërgoni salavat për mua Se kush dërgon salavat për mua një her Allahu i qon salavat ati vjetë her Pastaj lutjun i Allahut që të majab mua vesilen Sëpse ajo është një pozit në gjennet E cila i takon vetëm një robit për i robër vetë Allahut Dhe shpresoj që unët jem aj Prandaj kush i lutat Allahut për mua që të majabu vesilen A ti do t'i takoj shëfati im prekurë e hadetheve është edhe hadithi e Xhabirit radiallahu anhu i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur dëgjon ezanin kur thot allahumme robba hadihi ad'wate at-tameh was-salati al-qa'imah ati muhammeden al-wasilata wal-fadilah wa'ab'atoh maqaman mahmudan alladhi wa'ada do mthan kush e thot kët dua pasi ta dëgjoj ezanin ati do t'i takoj shëfat i imë në ditën e gjykimit. Për këthimi i kësaj duajë është, o oh Allah, o Zoti kësaj thirje e të pëllot, dhe namazit që do t'falet, dhjepja Muhammedit wasilen dhe vleren, ose vuntin e madhe, dhe e ja dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe pas ezanit i takon sefati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këto hadithe janë të transmetuara në sahihat e bukharit dhe muslimit sefati do të thonë as të vërtetuar pra për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe për pejgambert tjerë gjithashtu ka argumente që vërtetojnë se i takon sefati edhe sidikëve të më thanë të sinqertëve, të vërtetëve në besimin e tyre, djetarve, shëhidave, njerëzve të mirë, edhe besimtarve të tjirë, të më thanë të kategorive të ndryshme, pasta edhe besimtarve në përgjithsi që, si gjemat, e kështu mera. E, mirë po, duhet me ditë se kështë e fatë nuk ka mundësi të realizohet pa plëtsimin e dy kushteve. Kushti i parë është që Allahu t'i ape lejë leje, dhe më thanë në ndërmjet suësit, bërësit shefatit, edhe kushti, kushti i dytë ashtë që Allahu tjeti knaqur me atë për të cilin ndërmjet sohet, dhe më thanë me atë për të cilin bëhet shefat. E, Allahu do tjeti knaqur nëse aja është prej atyne që kanë vdek me teuhid. Shefat nuk pranohet për mosbësim tarte dhe nuk bëhet gjithashtu se Allahu nuk jetë leje të bëhet shëfat për mëzbësim tartë edhe argumentet për këtë gjithashtu janë shumëta, si ka thënë Allahu men dhelle dhe jeshfe'u indëhu illa bi idhni dhe më thëmë kush mund të ndërmjetsojt Allahu përvec se me lejen e ti pra as kush nuk mund të ndërmjetsojt Allahu pa idhën leja Allahu e, gjithashtu ka thënë Allahu ma min shëfi'in illa min ba'di idhnihi dhe më thëmë nuk ka ndërmjetsojt Përvetse pasi ti jap leje leje Allahu. Wa likumullahu rabbukum fa'buduhu. Pra kjo është Allahu Zoti juaj, vetëm ata adhurojeni. E felatadhkurun pra a nuk kuptoni, a nuk përkujtoheni. Gjithashtu uh, ka thënë Allahu, "Qul id'ul ladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dharratin fi s-samawati wala fi l-ardh wama lahum fiha min shirkin wama lahu minhum." Min dhahir Du më thanë th Thuaj Lutin i ata që pretendojnë ju Përveç Allahut Ata Mir po, ata du më thanë Nuk posedojnë asë një grim Pushtetë du më thanë në qej Edhe në tokë Edhe nuk kanë hisë Du më thanë shirkë Nuk kanë ortakri pjesmarje Hise nuk kanë në pushtetin e qej dhe dhe të tokës edhe askush për e atyre nuk është ndihmës i Allahot. Duhë më thanë, si që kemi sjaru në Librat të, të Uhidit, se përta lut dikën që të tja për diqka, duhë më thanaj duhet me posedu atë, ose me qenë e, pjesmarës në atë, duhë më thanë ortak, ose me qenë ndihmës i pranarit. Kurse këto të trija Allahot i mohon këta jetë, se askush e, të cilve u lutën, njerëzit të shirkut, dhe më than, asë kush prea tyre, të cilve u luten, nuk janë posedues të pushtetit të qjeve dhe të tokës, asë nuk kanë hisë, thënë, nuk janë ortak, asë nuk janë dihmes të Allahot. E, pastaj në jetin tjetër thot, du më than, kjo është e katërta, nëse është nëndërmjetësues, du më than, që mundet me ndërmjetësues, Mirë për, thëtë Allahu, «Wa la tenfe'u shëfa'atu indëhu, illa limën edhina lëhu». Dhe më thënë, të Allahu nuk bëndë bi ndër mjetësimi dikujtë, përvec pasi diket lejuë Allahu. Ekshtu më radhënën fënta jetit. Në jetë tjetër, thëtë Allahu, «Wa kem min melekin fi sëmawati la tughni shëfa'atuhum shëjën, illa min ba'di anë jëdhen Allahu limën jësha'u wa jërdha' Dëmë thënë sa shumë me lajke ka në qiej, për shëfati tyre nuk bën dobi, përveç ati për të cilin je për leja Allahu dhe me të cilin aji është iknachur. Dëmë thënë për ati që do dhe është iknachur me ta. Në <coughs> gjithashtu ka thënë Allahu, kulli lahi shëfaat u gjemiha, dëmë thënë thujë, se i gjithë shëfati është vetëm i Allahud, lehu mulkus semavati wal ard, dëmë thënë ati i takonë, sëndimi i qeve dhe i tokës, thumë me i lejhi të rëgjëun, pastaj të aji do të këtheheni. Dëmë thonë, këto janë një piesë e argumenteve të shumëta për kërtë qështje, dhe sëqarimi i qështjes shefatit është do në detaje në libra të, të uhidit edhe në libra të akidës. Me gjithat, në këtë temë kanë deviju disa sekte, se që janë këvarigjët edhe mojtë të zilitë të cilët mohojn e mohojn ekzistimin e shefatit, mohojn se mundet mi bë dotbi dikujt shefati pasi të hyje në xhehenem prej mëkatarëve, sepse ata thojnë që ai që bën mëkat hin xhehenem përgjithmonë. Edhe e, për kët për ta vërtetuar kët akide të tjera, ata argumentojnë me disa ajete që flasin për mosbesimtarët. Edhe ato ajete, më thani, zbatojn për më katartë e të uhidit, dëmë thënë, për të cilët argumentet shumëta prej kuranit edhe sunetit më të vatira, vërtetojnë se ju ban dobi shefati, pra me këtë kushte që i vërtetojnë argumentet. E, edhe, si që shpërmend në hadithin e buhur e i rësë radhjallahu anhu, i cilje ka pitë me nga merin sallallahu ane në selim ka thanë, oj dërguari allahut kush do të ket më shumë hise do të thon ose më thon me fjalë tjera kush do të ket më shumë kismet me fitu se fatin tënd në ditën e gjykimit edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë e kam dëgjuar e buhuraira se për këtë hadith nuk do të mpyese askush para teje për arsye që e kam pas saje interesum për msimin e hadithit do të thon kjo është prej kujdesit te sahabeve për ta kuptuar fen edhe për ta mësuar fen, për të mësuar sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe këto, domethënë ka bëu shkak Allahu për mirësitë shumëta, për sqarimet shumëta, thotë kanë pit për çështjet që janë më të rëndësishme. Edhe këtu ka vërtetë, do thotë, kur i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se e kam ditë që kët do të më pyesësh ti, jo diku tjetër, se ti je shumë i interesuar për hadith Edhe pas të ajë është përgjigjë, esadu nasi bi shëfaati jomë al-qiyama, men kale la ilahe illallah, khalisa min kalbihi e unëfësihi. Dëmë thanë, njeriu më shumë hisë që ka, ose më shumë të drejtë, që ka për shëfatin tim në ditën e gjykimit, është ajë që thotë la ilahe illallah, me sinceritet, dose me përkushtim prej zemrës së ti. Dëmë thanë, me sinceritet që e thotë fjallën la ilahe illallah. Uh, Dëmë thënë, mirë po këta khabarijtë dhe më të zilit Argumentojnë me ajetin Për që më të që thotë, hua ma të nfeumë hum Shafaat u Shafiin Dëmë thënë, atyre nuk ju bën dobi Ndërmjetësimi i ndërmjetësuezve Dëmë thënë, nuk ju bën dobi Ndërmjetësimi i ndërmjetësuezve në, në surën më të dëthir Mirë po thotë që i khrebia Hafizahullah nëse i lexon këta ajete dhe kontekstin e ajeteve me radhë e kupton se këta janë pasues të epseve, edhe kupton se këta ky ajet nuk është argument për atë që argumentojnë se në këtë ajet e thot Allahu kullu nafsin bima kasabet rahina, do të thonë se çili njerëj është peng i veprave të veta, illa ashab al-yamin përveç atyre të së diaktës të cilët do të jenë fi xhenatin e të tesaelun, do të thonë do të jenë në xhenete, edhe do të pyesin anil mujrimin, do të thonë për kriminelët, pra për mosbesimtart. E u thon masele ke kum fi saqar, do të thonë ska Justini juve në xhenem në saqar, në njërin do të thonë prej xhenemeve. Ata thonë thot kalu lamneku min al musallin, do të thonë ne nuk faleshim. Walam nëku në taimu l'miskin, edhe nuk jepnim, dhe më than, nuk jepnim për të varfrit. Wa kunna në khudu me al-kha i din, edhe kalonim kohën në dëfri me ata më dëfruesit. Wa kunna nuk edhjibu bëjomit din, edhe e përgjënjështronim ditën e gjëkimit. Dhe më than, nuk ishin besimtarë. Hatta atanë ljekin, deri sa në erdi bindja, dhe më than, vdekja. Atëherë e thotë, fema të nfeuhum shëfaat të shafi e inë Dëmë thënë, atyra nuk ju bëndobi në dërmjecimi i në dërmjecuesve Dëmë thënë, këta jetë janë për mos besim të artë Të këtilë nuk janë më katë artë e të uhidë Dëmë thënë njerëzëve të uhidit, prej njerëzëve të uhidit Sëpësa ta kanë të uhidë, kanë imanë, besim në Allahun me lajket, libratë për nga mërtë e Allahut, ditën e gjikimit e kështu me radhëve për, për këto, për këtë shkak dhe më thënë e fitojnë shefatin që ua dhuron Allahu subhanahu wa ta'ala dhe më thënë që është i vërtetum me argumentet shumë të muteu atire mirë po këta të devijumë gjikojnë se kush vdes me një mëkat dhe më thënë po për ndu prej ati mëkati ajdo tjetë për gjithmonë në Gjahenem, edhe nëse ashtë prej njerëzve që e zbatojnë të uhidin, që <coughs> e kanë besimin e drejtë, dëmë thënë Allahun me lajket, në libra të Allahut, <coughs> për nga merte Allahut, në ditën e gjukimit, nëse falet, a gjiron, e jeb zekatin, shkon haqë, e krejt ato, dëmë thënë ata prapë, i gjikojnë që aja është murtet, ose kafir, ose mushrik, dhe shkaj thënë. <coughs> tjetër grupë, Shka kanë deviju në temën e shëfatit, dëmë thënë ashtë krejtësishti kundërti, shka e vërtetojnë shëfatin pa asë një kusht. Ata janë rafidit, dëmë thënë shiat, edhe sufit, Ata, dëmë thënë adhëruesit e varëve e kështu meradhë. Ata e të projnë në qështin e shëfatit edhe nuk e kanë kuptu qëlimin e fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pengamirit sallallahu aleyhu a sellem nuk i din kushtet, kështu që e kërkojnë sefatin prej pejgamberit ose prej njerëzve të mirë, prej njerëzve të vdekur, edhe ë do të thot prej krijesave, nuk e kërkojnë prej Allahut. Edhe nuk e nuk i kushtojnë rëndësi, domethënë se Allahu e ka bën kusht në librin e tij edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëmë thënë hadithë për pranimin e shafatit që njeri u tjetë me të uhit të pastër edhe që të vinje leja pre Allahu të kështu me ratë ata nuk e kuptojnë e, se me atë që i luten aty nëve dëmë thënë që e kërkojnë shafatin prej kryesave e ja pengojnë vetë vetës shafatin si, dhe janë prej njerëzve më të devijum si që ka qujtë Allah subhanahu wa ta'ala, i cili thotë në Kur'an, «Wa men edallu mimmen jedu mindu nillahi ma la jeshtë të gjibu le hu ila jomil qiyama, wa hum an duaihim gafilun». Dëmë thënë, kush është majdëvijum se aj që u lutët të tjerve përveç Allahut, të cilët nuk mund të përgjigjen ati derin ditën e gjukimit. Dëmë thënë, asë njëherë, së mund të përgjigjen lutja së ti, edhe ata asçi e din lutjen aty, do të thonë as nuk e dëgjojnë, as nuk din për atë lutje. Wa idha husira an-nasu kanu lahum a'daan. Edhe kur të ringjallen ditën e gjykimit, ata do të jenë armiq të këtyre lutësve. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Edhe do ta mohojnë adhurimin e që ja kanë bërë ata. Do thonë Allahu këtu e ka çuajt lutjen edhe kërkimin, do thonë shëfati të kësaj rradhë. Ka qujtë i badet, adhurim, edhe ata do të amëhojnë dhe më thënë adhurimin e, e këtyre, edhe do të jenë armiqë të tyne. Nëse janë prej njerëzve të mirë, dhe më thënë prej për nga merve, me lajke dhe njerëzve të mirë, e, do të i armiqësojnë këta për shka këtë sirkut kuptohet. Nëse janë për atyne që i kanë deviju njerëzit që t'ju lu të natyre, prapë do t'jenë armiqë të tyre, sepse do t'jetë që është t'ja shumë Era ndërvedënimi i tyre është më i rënd për shkak se kanë të e, mirë po këta të devijuar të tjerë. Ëh mirëpokatë devijuar, siçi ka thujt Allahu, do të thonë më të devijuarit, nuk janë nuk janë mjaftuar me kaq, por ata shtojnë edhe më shumë, do të thonë besojnë se këta janë qaibin, do të thonë të fshehten edhe dëgjojnë, do të thonë kur janë në rahati edhe kur janë në vështirësi edhe ma shumë i lutën atyre. Dhe më thënë, më shrikë të më parëshëm në rahati kanë boshirkë, po në vështirësi janë lutë Allahut me sinceritet, kurse këta në vështirësi e harrojnë Allahun krejtësisht, edhe kërkojnë prej e vljave, prej atyre që mendojnë, dhe më thënë, se ju bajnë dobi, kërkojnë të ishpëtojnë prej atyre vështirësive. Kërkojnë, <coughs> E, njerëzit e devijimit kërkojnë, e, mendojnë se shefati është qështje e lejtë, më thënë shefati është prej qështjeve më të rana edhe më të vështira për kryesat, dhe më thënë si që është vërtetur në hadithin e, në disa hadithet, më thënë shefati, si që është në hadithin e buhureres, radhjallahu anhu, ku thot për nga meri sallallahu alimu sallam anë se gjidu nësi Jomel Kijame Thot, unë un, do t'jem Zotiria i njerëzve në ditën e gjykimit Edhe ka thënë Hëll të drunë e mim me dhalik Dëmë thënë, e dini se si do t'jetë kjo Pasta i përgjigjet Me nga meri sallallamu sallam Thot, dëmë thënë për këthimin e ledzojmë Se është hadithi i gjatë Thot, e, Allahu i bashkën Njerëzit të parët Edhe të fundit, dëmë thënë Pite Ademi Alehi Salatu Veselam Deri në ditën e gjykimit Ata e, që kanë jetu I bashkon në një vend Në një rafsin Edhe aty Dëmë thanë që Se cili e dëgjon Zarin e aty që ju, ju flet Edhe shikimin dëmë thanë Dëpërton Dërri aty ku duhet Edhe djeli afrohet Kështu që njerëzit dëmë thanë e arrin një brengëve mërzi të madhe të cilën nuk mund ta durojnë. Atëra thonë njerëzit, a shifni se në çfarë gjendje keni arrit? Pse nuk e kërkoni dikant që do do, do të ndërmjetësoj të Zotit juaj? Ështu që disa njerëz thonë, shkoni te Ademi. Edhe shkojnë te Ademi alayhis salatu vesselam dhe i thonë, ti je baba i njerëzimit, Allahu të ka kriju me dorën e tij edhe ta ka, ka fri shpirtin dhe më thënë vet edhe i ka urdhru me lajket që të të bëjnë seshde ndërmje co për neve të zoti jot a nuk është e se në qfar gjendje kemi arrit atëhere Ademi a lehi salatu vë selam u thot e, zoti im sot është hidhru me një hidhrim që nuk është hidhru asniher më herët atë shumë edhe nuk do të hidrohet aq shumë asnjëherë më vonë. Ëh, edhe Allahum, domethën Zoti im ka ndalu, ma ka ndalu atë pemën kurse un e kundërshtova, edhe hëngra. Foth tas nefsi, nefsi, nefsi, domethën ëh e, e kam hallin e vetes time. Shkoni te diku tjetër. Edhe thonë shkoni te Nuhi. Shkoni te Nuhi. Alehi Salatu Veselam Edhe i thonë O nuh tije Për nga meri i par Të njerëzimi Edhe Allahut ka qujt Në më thanë si që ka qujt në kuran Abden Shekura Në më thanë rob falenderues Në dërmje të sotë të, të zotë i otë për ne A nuk e shesë në qëfar gjendje kemi arrit Edhe a i thotë Zotë i im sotë është hidhru me hidhrim ta yll që nuk është hidhur më herët aq shumë, edhe nuk do të hidrohet aq shumë më, më vonë tjetër ditë. Edhe un, do të thon, un jam lut kundër popullit tim. Do thon tash e kam hallin e vetes time, hallin e vetes time, hallin e vetes time. Shkoni te diku tjetër, shkoni te Ibrahimit. Edhe shkoni te Ibra, shkojnte Ibrahimit alayhi salatu vesselam. I thon o Ibrahim ti pengamëri i Allahut edhe miku i ti i dashur <coughs> prej njerëzve ndër mëço so, për netë zotjat a nuk e sesë në çfarë gjendje kemi arrit edhe ai u thot zoti im është hidhru sot me një hidhrim që nuk është nuk është hidhru atë shumë herët edhe nuk do të hidhrohet atë shumë pas kësaj dite edhe unë kam gënëj 3 herë Prandaj, du më thënë e kam hallin e vetës time, e thotë triher, shkoni të dikush tjetër, shkoni të Musa, edhe shkojnë të Musaj a.s. dhe i thonë, o Musa, ti e i dërguar i Allahut, Allahut të ka vecu prej të tjerve me penga merlëg, edhe të ka vecu që e, të ka foljë direkt. Ndërmje të so për ne, të zotë i ut. A nuk e shes se çfarë gjendje kemi arrit. Edhe ai thot, Zoti im sot është hidhur me hidrim të till që nuk isht hidhur më herët. Edhe nuk do të hidrohet më nat, do të them aq shumë. Dhe un vrava një njerëz që nuk isha i urdhëruar ta vras. Prandaj e kam hallin tim ë në këtë ditë, shkoni te dikush tjetër, shkoni te Ejsai i biri Mariemes. Edhe shkonte shkojnte Isai alaihi salatu vesselam edhe i thon: O Isai, ti je i dërguar ji Allahut, ti je fjala e Allahut me të cilën eh, Allahu e ka frymzu Mariemen dhe je shpirti prej tij. Ti <coughs> u folë njerëzve kur ishe foshnjë në dije, ndërmjetse për ne te Zoti yt. A nuk e shosë në çfarë gjendje kemi arrit? Atherë Isaaj alayhi salatu wa salam thot, Zoti im është hidhur sot me hidhrim të tillë që nuk është hidhur më herët, edhe nuk do von, të hidrohet më vonë, do të them aq shumë. Edhe nuk përmend mëkat, por thot halli im, do të them i vetes time. Shkoni te diku tjetër, shkoni te Muhamedi. Edhe shkoni te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I thojnë, o Muhammed, t'i e i, i dërguari Allahut edhe t'i e vullaj për pëng nga merve. Allahut i ka falë të gjitha mëkatet të më hershme dhe të më vëndshme. Ndërmjetës o përne të Allahu, a nuk e shesën që vargjendje kemi arritë. Atër e thotë për nga mirë, sallallahu aleyhi sallam, atër e nisëm edhe shkoj nër arsh. Edhe bjen se është dhe për zotin tim, bjen se është dhe për zotin tim edhe <coughs> Allahu ma mundëson do thotë të falenderoj edhe të laftroj ata në mënyrën matë mirë, me me duart atilla të cilat nuk jeka ja mundsua skujt para meje. Pastaj më thot, o Muhammed, ndiri e kokën, edhe kërkose, ç'të kërkosh do të jepet, ndërmjetse, so, se ndërmjetësimi do të pranohet. Atëherë thot Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, un ngrej kokën e vthem, ummeti Umet, jam O Zot. tummeti im az tummeti im o zot athere thuhet o, o muhammed fu te priumet te nd at ata te cilet nuk kan llogaritje fu te nga dera e djallt prej dyerve te xhenetit kurse dyert e tjera te xhenetit do te hyn domthan umeti yt bashkë me umet e tjera Pasta i thot, për nga meri sallallahu aleyhu a sellem, pashat në dorën e të cilit është shpirti im, mes dy qosheve të dyrve të gjenetit, ka hapsir sa prej mekes deri në Basra. Dë më thëmë, prej kësaj e shojmë se të gjithë për nga mert arsjetohen, edhe nuk mund të amarin përsi për e sfatin. Edhe, domthon, friksohen edhe arçetojn duke thënë se Zoti i më sot është i hidhur, me hidhrim të atill që nuk është nuk është i dhëruas herë, në herë më herët. Edhe të gjithë ata përmenin nga një nga një mëkat për shkak të të cilit turprohen për Allahut. Dëmë thënë ato shkej përmendin janë Gapimet vogla të cilë, Për të cilat Ata janë pendu Me të ubet sinqert Me të cilën Dëmë thënë nuk mund të krasojt me ata askush Po me gjithat Tur pi për atë mëkat Që e kanë ba Dëmë thënë prej Allahu Subhanahu wa ta ta'ala I ndjek deri në ditën e kiametit Deri në ditën e gjukimit Më thërë Sa duhet marrim mësimin e prej këtij hadithi, edhe çfar turpi duhet të kemi përpara Allahut? Çfar turpi duhet të kemi përpara Allahut për, për mëkatet tona? Për të cilat as Nabi-i nderman mu pendu? ndaj dëmë thënë a i së ka ka turpë prej Allahu të sphanehu vëtë nuk i banë këto mëkate të cilat në kohën tonë dëmë thënë na duken sikur normale turpi është që është jë shumë e madhe për nga meri sallallahu anem sëllem ka thënë se turpi është prej imanit për ndaj dëmë thënë a i turpë duhet me na pengu prej mëkateve të cilat do të them ne janë parë sikur me çën përditshmëri e zakonshme. Prandaj njeriu kur kur të niset për ta bënë një mëkat, duhet t'i kujtohet se Allahu subhanahu wa taala është duhet thot Zoti im mëse dhe më dëgjon. E atëra takope turpi, edhe frika, edhe shpresa te Allahu subhanahu wa taala edhe të largohet prej atij mëkati. Më Dëmë thënë ajo që duhet me të largu Prej më kateve Ashtë imani i drejt edhe Turpi i vërtet prej Allahu të subhanahuat e ala Prandaj dëmë thënë duhet Ta forcojm Imanin edhe ta usqem Turpin Dëthot me Mësimin e jetës Pëngamerve Edhe me mësimin e fesë Allahu të subhanahuat e ala Dëmë thënë pëngamertë turprohen të ndërmjetsojnë te Allahu në at ditë. ë që pyngameri Allahut Ademi alayhi salatu vesselam turprohet të ndërmjetsoj sepse Allahu i ndaloi një pemë edh ai hangri prej saj, do të thonë e kundrshtoi ndalesën që i ja bani Allahu sepse e mashtroi shejtani. Do thotë ju betua në Allahun se është këshillues ju betua se ajo është pema e përjetësis edhe hangri prej saj, mirë po u pëndu me teube të sinqert edhe madhështore edhe Allahu ja pranoj teuben dhe ja fali mëkatin. Si s'ka than Allahu s.w.t. për ademin edhe gruan e ti, qa rabana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna llan ne min al khasirin kamthanata te dy o zoti jon ne i bam bon pa drejtsi vetes ton e nese ti nuk na fal edhe nuk na mshiron ne do te jemi te skatruar kso ce do me than allah hu u apranoi u apranoi pendimin edhe u afali mkatin mirpo a i përshkakt kësaj vjen në ditën e gjykimit i turprum, të më thënë, pra turprohet a i prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kërkon, të më thënë, arsietim që mos të shkoj të ndërmjatësoj. Gjithashtu edhe nuhi, alehi salatu vaselam, as të lut kundër popullit të tij që Allahu ti shkatroj kurse ata kanë qenë mosbesimtar. Mirpo me gjithkë, me gjithat, ai këtë çështje e llogarit gabim, edhe turprohet të prej Allahut subhanahu wa taala. Ibrahimin alayhi salatu wa salam arsyetau, do të thon për mos mos më ban shëfati se thotun e kam gënëj 3 herë. Do të thon ai edici në jetën e tij ka gënëj 3 herë. Megjithat ata nuk janë gënjeshtra, ëh, tamam, do të them nuk janë gënjeshtra, po janë përdorim i fjalëve që arabistë thonë teoria, do të thonë që dëgjuesi kupton diçka tjetër kurse ai që i thot ka tjetër kuptim. Sikur s'kan janë, do të thonë siç e ka përmendë Shehu Themini, rahimahullahu, thot ato e, tre gjënje shtrat ska përmendën në këtë hadith janë e, komentu me hadithin që transmeton e Buhureira radhiyallahu anhu te Bukhariu thot se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë ose e Buhureira bashkë me fort Ibrahimia alayhi salatu vesselam nuk ka gënëur për vetë së tre herë dy kanë qenë për hir të Allahut do të thonë i ka përdorë si metoda në Dawë, mthithje. Hera e par kur ka thën jam i smur, edhe i ka shikou yjet, ka thën ky është zoti im, edini do të thon tregimin deri në fund. Hera e dytë është kur ju ka thën e ka bë i ka thy ky i mavi, do të thon kur i ka thy i dhujt e tyra. Dot këto kanë qenë metodë e Dawës. Do të thon gjithë ata kanë ditë se nuk nuk e mendon Ibrahimia alayhi salatu vesselam ashtu, nuk, e kanë ditë se ai nuk thotë çillios të Zotit im. Edhe kur i ka thën e ka i ka thën ky i madi, domethënë e kanë ditë se ajo nuk është e vërtetë, pa e ka qen metod për ti sti me mendu ata. Edhe është, kër ka për e treta os kur ka thën për gruan e tij, kjo është motra ime. Domethënë ka pas për qëllim motra ime në fe, në islam. Edhe për këto, Ibrahimi alehis salatu vë selam, miku i dashuri Allahut, turprohet në ditën e gjykimit, me gjithë se ato edhe nuk logariten gjinjeshtra. E kështu me ravë, dëmë thënë dherin fund këti hadithi, duhet të të përmendim edhe lojet e shafatit. E, ka, dëmë thënë, disa loje, e, disa janë të veçanta për shafatit, pëngamerin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem si që janë vërtetun në hadithe sh, e, loj i parë është shefati i madh dhe më thënë shefati kur në dërmjëtëson pëngameri sallallahu aleyhi ve sellem për krejt njerëzimin si që së qjaru në këtë hadith loj i dytë është kur pëngameri sallallahu aleyhi ve sellem në dërmjëtëson për banor të gjennetit që të hynë në gjennetë, si që është Përmend në hadith sahi, se thot më nga meri sallallahu alaihi sallam, ati i babel gjenne, jo me l'kijame, fa as tëftih, dhe më thënë, vi para derës së gjennetit, edhe kërkoj që të më hapet. Edhe roja thot, kush, kush je? Unë i tham, unë jam Muhammedi. Atëhera i thot, jam i urdhruar që ty të të hapë nderën dhe mos jë hapa as kujtë para teje. Edhe me këta... Domthon fillojnë njerëzit me hi në xhennet. Lloji <coughs> tjetër i veçantë i sifatit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetësimi ti i tij për Ebu Talibin. I cili, të cilën domthonë nxjerr prej thellësisht të xhennemit, edhe në pra në fund, si më thonë, në fund të xhennemit ku është zjarri më dobët ose siç e thonë hadithet e tërë se vesh nënë për i xhenemit nga të cilat i vlojnë trunt. Do të thonë ky është dënimi më i lehtë në xhenem, Allahu na ruajt prej tij. E Abu Talibit i leçohet dënimi për shkak të mbrojtjes së madhe që ia ja ka bë Islamit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve këtu më rad, mirpoh. Ajë nuk mundet me dalë prej gjehenemit Sepse nuk e ka pranu islamin Me gjithë saj ka qenë Prej njerëse më të bindur Se Muhamedi sallallahu aleyhu e sellem E thot dë vërtetën Edhe se feja e, te, e ti është feja e Allahut Edhe ajo është feja ma e mirë Mirë po me gjithat Kër për nga meri sallallahu aleyhu e sellemi ka thonë e, gjith e, e ka thirë gjithë gjithë jetës E ka thirë edhe e ka lutë që të hien islam Mirë po nuk ka pranu se është frigu, se qka të thojnë njerëzit. Dëmë thënë, kjo është prej pengesave matë më dha të udhëzimit të njerëzit. Ka shumë njerëz që këtojnë hakun edhe dinë qka është haku, mirë po përshka këse qka të thojnë e filani, ose qka të thojnë e mahalda, ose qka të thojnë njerëzit, nuk e pranojnë, atë të vërtejtë. Edhe deri sa i ka ardhë vdekja, i ka thënë për nga meri salladhah O gjatë gjatë, dhe më thënë, thua ila, ila, ila, allah, kjo është një fjal të cilën dhe të kemë argument për para Allahut, mirë po shokët e ti e Bu Gjehli edhe Abdullah i Bënebi Umeje, i kanë thënë, o e Bu Talib, a do të largohes prej fesë Abdulmut Talibit, babës tamë, edhe kështu që në këtë rast i, i është bindë atyre, e nuk ju bindë për nga merit qëllë allah, allah, allah, <coughs> allah, allah, allah, allah, allah, allah, allah, allah, allah, allah Pasta i shëfati tjetër, është shëfati i mëkatartë e njerëzve të uhidit të dalin prej gjehenemit. Për ata, ndërmjetëson, dëmë të në bëndë shëfatë për nga meri, sallallahu aleyhi mësallem, edhe për nga merë tjerë për popujtë të tyre, po gjithashtu edhe kategoritë të tjerat njerëzve, si që i përmendëm, e, si për dikin, djetar, shëhida, njerëzit mirë, e kështu meradë si gjithë përmendë në hadith. Do më thanë, pra, në dërmjëtsojnë edhe me lajket, like gjithashtu, e, të gjitha këto loje, e shfaqin mëshiren e Allahu subhanahu wa ta'ala, mëshiren e të gjithë mëshirëshmit, më të mëshirëshmit nga zdo e, nga zdo të mëshirëshmë. Si që ka thanë Allahu, e rahmeti, vësi atë kulleshej, e, pra, Mëshira ime ka përfshi zdo gja Mirë po kjo mëshir ju takon Vetëm besimtarve në ditën e gjykimit Sepse në vazhdim thotë Allahu Fese e këtu buhali lëdhine jetë të kun Dëmë thonë, këtë mëshir do t'ja shkruaj Vetëm atyre që janë të devotshëm Va ju këtu në zeka Edhe e japin zekatin Va lëdhine humbi ajatina ju minun Edhe ata të cilët i besojnë ajetet tona Dëmë thonë, në akhiret Mesihata Allahut i takon vetëm besimtarve. I lutemi Allahut që të na përfshi me Mesirin e Tij. E tjetër shefatës, shefati me lajkeve, pejgamberve të tjerë thamë i besimtarve e, për ata që hinë në Xhenem që të dalin prej tij. Siç vazdon, do të them hadithi në hadithe që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, as hadith i gat, eh, vështon kështu, thot pastaj sillet ura, domthan që vihet mbi eh xehannam. Edhe thot sahabët kanë thonë çka është e, si është ajo ura, ka thënë ajo është e, e rreshtytshme, e luhatshme edhe ka kthëtrave kanxa të cilat i hedhin, do të them me lajke të xhehenemit për të rëzuar njerëzit në xhehenem. Faqe besimtari kalon e, sikur, do të them sa sikur drita, pra sa është specia e sikimit. Edhe diku ska lën sikur vetëtima, dikush kalon sikur era, dikush kalon sikur kuajt më të shpejt, dikush, dhe më thonë, shpëton edhe pa pa lendime, si më thonë, edhe dikush shpëton mirë po e lendojnë, dhe më thonë, këthejtrat edhe e, gremqat që i hedhin me lajket. Edhe dikush bie në gjëhenem. Derisa i fundit Që do të kaluje Do të shkoje zvar të Në për ur Kur ta shojin besimtar Që kanë kalu edhe kanë shpëtu Atëhere i shojin vlezrit të tyre besimtar Të cilet kanë ra në gjahenem Edhe thoi në zot Këta janë vlezrit ton Faleshin me ne, agjeronin me ne Edhe e, Banin veprat mira bashk me ne Atëhere thotë Allahu Shkoni edhe në dzirini Përjo Xhenemit ka e gjeni se ka në zemër iman sa një dinar. Edhe sqojnë dhe i nxjerrin. Ëh pastaj thonë ëh pastaj kur kthehen e shohin se disa mungojnë, ala janë në Xhenem. Ëh edhe thonë atëre Gjithashtu dëmë thënë nëzirën se cilin që e njohin thot. Pastaj kthehen Edhe atëherë ju thotë Allahu shkoni edhe nëzirën i se cilin e, Që ka në zemër iman sa gjysme dinari Edhe shkojnë nëzirën i ata që i njohin Pastaj kthehen Pastaj thonë ju thotë Allahu shkoni Edhe nëzirën i atë që ka në zemër iman sa një grimcë Edhe shkojnë edhe nëzirin ata që i njohin Thot Ebu Saidi radiallahu anhu Nëse nuk më besoni atë herë ledzojnë i fjallin Allahut Inna Allahe laja dhlimu mithkale dherre Dëmë thonë Allahu nuk bën pa drejtësi as sa grimca Dëmë thonë së se cili së ka vej për të mirë ose iman sa një grimc Ati nuk i bëhet pa drejtësi dhe do të nëzirët prej gjehenemit Edhe thot mejnë te ku hasenetën, ju da ifha edhe nëse ka vekër të mirë, Allahu e shumë fishon Edhe kështu ndërmetsojnë për nga merët me lajket dhe besimtarët Atëhere i gjithë fuqishmi thotë, kam bed vetëm shefati im Edhe atëhere Allahu e nëzirë me dorën e ti prej gëhenemit një, dëmë thënë një grusht, njerëzve Edhe dalin njerëz që janë diegë, janë do hië dhe Allahu i hetëm thënë në një lum që është për rreth xhanetit, që quhet e, uji i jetës. Dhe për atë dalin, do thë, të thënë, tetojanat e lumit, sikur që dalin bimët. Kur kur kalon, do të thënë, lumi. Edhe thotë a, a keni pa në anët e lumit si dhe, si mbin farat edhe në qoshtin uh, e gurit. Faleminderit. Edhe prej fundit të uh, drurit. Atë ajo që së diell bëhet e gjelbër, kurse ajo që mbetet në hije mbetet e bardhë. E këta njerëz dalin pasi ishin djeg në xhenem, dalin sikur margaritar. Ëh dhe ju vihet atyre në qaf një vulë që aty shkrund të liruarit e të gjithë më shirëshmit edhe kur isohin banor të gjenetit thonë këta janë të liruarit e të gjithë më shirëshmit dhe më thonë s'ka i ka qëlliru Allahu prej e, robrisë të tyre që ja kanë shkaktu vetë vetës thonë këta janë të qëlliruarit e të gjithë më shirëshmit i cili ka fut në gjenet e, edhe psa ta nuk kanë ba asnjë të mirë nuk kanë ba vepra të mira edhe ju thuet atyre pra banorve të zënetit e, ka qësa kini pa edhe po aqë gjithashtu Allahu që liran prej të zënetit dhe më thonë edhe kjo <coughs> si dhe të gjitha hadithet që flasin për sefatin e shfaqin qartë mëshiren e Allahu të subhanahu wa ta'ala ndaj besimtarve ndaj robërve të ti e, që janë me të uhid edhe Pre i këtune hadithëve kuptohet vlera e të uhidit dhe ndërimi që ja banë Allahu pëngamerve dhe besimtarve. E lusim Allahun të na përfshi me mëshiren e ti, të na, na i marë e shpirtin me iman të sinqert dhe me të uhid të pastër, si dhe me vepra të mira. Wallahu a'lemu, wa sallallahu a'lemu, sallallahu a'lemu, alabdihi wa rasulihi nëbina Muhammad, wa akhiru da'wana, anilhamdu lillahi rabbil alamin.